Korea, lovci monster, alfa. Objeví se zlo. Kovbojové povstanou, zabijou ho. Dostanou zaplaceno. Shrnutí mise z firemní příručky lovců monster SRO. Prolog Noc, kdy vlkodlak rozsápal zástupce Joea Buckleyho, začala naprosto normálně. Vysílačka hlídkového vozu zabzučela chvíli po jedné ráno. Byl to dispečing, hlásili volání na linku 911. Když uslyšel popis, Buckley se rozesmál. <laughs> Něco vyděsilo koně Nensy Znělo to jako naprostá ztráta času. Ale protože Nancy zasedala v městské radě, stalo se to prioritou dnešního večera. Bakli se toho, co by nejbližší dostupný zástupce šerifa, ujal. Farma Rendlové se nacházela nahoře na 26. na odbočce z Cliffroad. Kvůli dešti a klouzající silnici trvalo skoro 20 minut, než se tam z Copper Lake dostal. Když dorazil, farma byla v nepříjemném mrazivém mrholení temná a tichá. Bakly opustil vyhřáté pohodlí svého Crown Vic a spěchal do úkrytu na přední verandě. se na bouchání po zaklepání otevřela s Vystrčela hlavu ze dveří a rychle se rozhlédla na obě strany. Už byla sakra čase, abys přijel, Joe! Co čekala? Okres Kopr měl jen několik policistů a ona žila na kraji divočiny. Tímhle směrem nic nebylo, jen pár opuštěných dolů, roztroušených farem a spousta stromů. Klídek, Nensi, řekl Bakly. Přestože měla pověst sebevědomé ženy, Nensi před ním byla bledá a třásla se. Jen dej pryč tu zbráň a uklidni se. To ty se uklidni, neslyšel jsi po cestě nic? Jako co? Vrčení, odpověděla a dívala se mu přes rameno. Vrčení? Jaký vrčení? Takový děsivý a křik, spoustu křiku. Bakly se nervózně zasmál, ale nen si mluvila smrtelně vážně. Nejdřív se ozvalo vrčení a rány a pak začal řev. Myslela jsem si, že se někdo za stodolou zranil, že křičí o pomoc, ale když jsem se vyšla podívat, uslyšela jsem něco jiného. Zatraceně nemám ponětí, co to bylo. Tak jsem nahnala děcka do obýváku a zavolala 911. No, asi to nebude nic mimořádného. Bakli si povzdechl. Nějaké obyčejné zvíře se asi do něčeho chytilo, možná se i zranilo, dostalo strach a spustilo randál. Občas to znělo dost strašidelně. Podobné hovory nebyly nic neobvyklého, i když od místních starousedlíků by to neočekával. Jdu to zkontrolovat. Jen buď vopatrnej. Bakli popřál nensi si dobrou noc, dal se do práce. Předpokládal, že najde stopy pomývalech nebo vandalech. Překvapeně zjistil, že koně ve stodole vyvádějí taky. Frkali a kopali do vrat. Jejich upřímný strach byl nečekaný a přiměl Baklio vzít v úvahu, že si možná opravdu má důvod dělat si starosti. Prohledal stodolu. Byla příliš velká tma a vlhko, aby našel nějaké stopy. A nevypadalo to, že by se tu s něčím manipulovalo. Když se chvíli bezvýsledně procházel kolem stodoly, kdy jediným zdrojem světla byla jeho baterka a on stále do něčeho vrážel nebo o něco zakopával, Naprosto promoklý a promrzlý bakly se rozhodl pátrání odvolat. Ať už to bylo cokoliv, dávno to zmizelo. Vrátil se ke svému Kronvik, vděčný, že tam na něj čeká kvalitní vytápění a termoska s horkým kafem. Letos ještě nesněžilo, ale tady byl severní Michigan, což znamenalo, že až k tomu dojde, bude to extra nepříjemné. Okna se zamlžila během několika vteřin. Zapnul rozmrazovač a zarazil ruce hluboko do kapes. Před zavoláním na dispečink chtěl počkat, až mu přestanou cvakat zuby. Crown Vic se náhle zhoupl v tlumičích. Vzhlédl, ale okna byla zamlžená a svět venku vůbec neviděl. Překvapilo ho to. Jako prvního napadlo, že si z něj někdo utahuje, ale pak do kapoty narazilo něco těžkého. Skříp! Přitom zvuku ho mimoděk zamrazilo v zádech. Něco mu právě seškráblo sakra velkou spoustu laku. Natáhl se ke klice dveří. Ty zasr! Přední okno prasklo. Zasypalo ho netříštivým sklem. Z díry k němu vystřelili černé tlapy. Bakly překvapeně vyjekl, když mu tvář obklopila černá srst. Pokusil se otevřít dveře, ale byl odtažený zpátky a naražený na volant. Myhly se drápy, smetli mu ruce stranou a zasáhly ho do hlavy. Vyvalila se krev, když mu projeli kůži pod vlasy. Pracky mu sevřeli hlavu a tiskly, dokud nepraskla lepka. Vytáhlo ho to oknem na kapotu a smíklo to s ním do chladného bahna. Pařáty ho pustili a bakli se zoufale zapřel proti mase horka a chlupů. Vzmítal sebou a převaloval se v bahně. Skončil v leže na zádech. Ta věc se nad ním tyčila ve světle reflektorů a bakli věděl, že zemře. Vyděšený se pokoušel z pouzdra vyprostit pistoli, do hrdla se mu valila kev. Bestie jakoby se usmála patnácticentimetrovými břitvami, když pomalu vytáhl beretu. Pistole zmizela tmě a drá prospádal bakliho paži od loktu až k dlani. Pak bylo zvíře na něm a bakli v nevěřícném šoku sledoval, jak zabořilo dlouhý čumák pod spodní okraj vladové vesty a zakouslo se mu hluboko do Jako by ho probodávala ohnivá kopí, když zvíře sloumalo hlavou sem a tam. To stačilo, Zvíře vytáhlo zakrvácenou hlavu. V zubech se mu houpalo něco červeného. Bakly před sebe v šoku natáhl obě zmrzačené ruce, jako by ho žádal, ať ustoupí, ale bestie už se stahovala ze světla reflektorů. Pokusil se promluvit, ale dokázal jen do vykašlat krev. Připadal si stejně studený, jako bahno do kterého ho hodila. Do světla vstoupila postava. Záchrana! Někdo zvíře zahnal, muž zavolá pomoc, jen to musí vydržet. Ale muž nevypadal rozrušeně, nezavolal pomoc. Neřekl baklimu, ať se nehýbá. Místo toho k němu předřepl do bahna. Rysi tváře zakrýval stín klobouku se širokou krempou, ale oči byly vidět i tak svítily jako rozstavené zlato. Cizinec si prohlédl díru v bakliho břiše a zamračil se. Dělal c, -c a zvíře za ním smutně zavilo. Bakli už ztratil příliš mnoho krve, aby se bál. Jen mu byla hrozná zima. Muž mu z potrhané košile odtrhl zlatou menovku a přečetl si ji. Omlouvám se, zastupce bakli, řekl cizinec. Zahodil menovku do že dopadla s tichým plop. boje, že to zvládnete. Smečce byste se hodil. Možná se mýlím, ale to se moc často nestává. Prozatím vás přenechám vulkodlakům. Cizinec vstal, upravil si kabát a odešel z tmavnoucího zarného pole zástupce pakliho. Část první. Monstrum. Kapitola první. Střelili mě tři a čtyřicetkrát. Bodali a sekali mě tolikrát, že jsem ztratil přehled. Vyhodili mě do povětří, pustili do mě proud, zmrazili mě, za zaživa, zapálili a jednou mě srazil vlak. Bojoval jsem v obou světových válkách i v pár dalších. Zabíjal jsem lidi na všech kontinentech s výjimkou dvou. Monstra jsem likvidoval na všech. Jiný dimenze? Dvakrát. Myslím, že by se dalo říct, že mám kliku. Manžel, otec, dědeček a teď pradědeček viděl jsem přicházet a mizet celé generace. Miloval jsem svoji rodinu, Fardovi, Bránil ji a dohlížel na ně desítky let. Až na pár výrazných výjimek to byly vážně dobrý lidi. A to je důležitý, protože ve větším plánu všeho míra jsou Shacklefordovi vážně speciální parta. Tenhle denní konich není. Řídil jsem lovce Monster SRO, nejlepší podnik v oboru. Když pro LM pracujete dost dlouho, naleda co snad refíte. Potkal jsem spoustu těch nejdivnějších tvorů, co Bůh stvořil, a spoustu z nich zabil. Nevěřili byste, s jakým svinstvem jsem bojoval. Spousta nevinných lidí je naživu, protože se objevil jeden z mých lavců a udělal, co byla třeba. Ti nejstatečnější lidi, co kdy byli, ke mně vzhlížejí jako ke svým vůdci. A to říkám ve vší skromnosti. Ale tenhle deník není ani o nich. Tam to už jsem zapsal. Teď se potřebuju soustředit na tu těžší část. Tohle je třetí denník, co se pokouším psát. Pokud čtete tato slova, mohu jen předpokládat, že o mě znáte pravdu. Tahle kniha je o věcech, o kterých bych se raději nedělil. O věcech, co bych nejraději zapomněl. Ale nikdo nežije věčně. Doufám, že pár věcí, co jsem se naučil, by se v budoucnu mohlo hodit, až už tu nebudu. Jeden moudrej chlap mi jednou řekl, že není nikdo mazanější než lovci, co to byli před náma. Víme o tom jen díky tomu, že se to ti chlapi obtěžovali sepsat. Takže do toho. Jsem vlkodlak. Nemáte ani ponětí, jak hodně těžký bylo tohle napsat. Zírám na ta slova. A mám nutkání stránku vytrhnout a spálit důkazy. Bývali jsme tajnou stkářská parta. No chápejte, jsem oběti kletby. Buď se s ní naučíte žít, nebo s váma zamete. Vníkvat kvůli tomu ničemu nepomůže. Přejměte ji a zničí vás. Díval jsem se zlodotváře a byl jsem i jeho tváří. Ve svém životě jsem dělal špatné věci. Dobře, že žiju tak dlouho, protože ještě teď se snažím to skóre srovnat. Někdo by to nazval pokáním. Já tomu říkám práce. Jsem lavec, Jsem monstrum. Narodil jsem se jako Raymond Earl Shackleford junior, syn nejlepšího lovce, jaký kdy žil, v roce 1900. Od té doby jsem měl spoustu men. Dnes mi říkají Herbinger. No, nejsi ty pan melodramatický. Zabručel si pro sebe Earl Herbinger, když si znovu přečetl první stránku deníku. Bylo upřímně překvapující, že už dokázal popsat tolik strán a jejich pročítání ho zaměstnávalo zatímco čekal na smluvenou schůzku. Kouži vázaná kniha putovala do vnitřní kapsy ošoupané letecké bundy a ven se vrátila krabička Marborek. Jednu vyklepal a strčil mezi zatím, zatímco přemýšlel o své knize. Sepsat jeho paměti byl jen nápad. Původně se myšlence kroniky svého života bránil, ale souboj s démonem na Vrathem ho přišel hodně draho. Erl vylovil zapalovač zipo a připálil si. Zapalovač byl dokonalým příkladem škod, které nižší starobilí napáchal v Erlově mysli. Zipo byl ozdobený logem LM a on věděl, že to byl dárek k narozeninám, ale ani za boha si nemohl vzpomenout, kdy a od koho ho dostal. Byla to jedna ze stovek maličkostí, o které přišel. Náhodné vzpomínky mu byly vervány z mysli a pohlceny nebo roztrhány na nesrozumitelné cáry. Roky, požírač duší a žnec světů byl v tomhle ohledu vážně parchant. Na místě původních událostí tu byly mezery, prázdná místa a rozmazané útržky, ale dokázal si vybavit, jak o tom vyprávěl ostatním, takové divné svědectví z druhé ruky. Vlastně ani nevěděl, o co všechno přišel. Deníky začaly jako pomůcka ke zjištění, co mu démon vzal. Zepisoval kroniku rodiny Shicklefordů a další olovcích lovcích Monster SRO. Zjištění, kolik událostí si nedokáže vybavit, bylo jako rána pod pás. Jen na to pomyslel a Erla se zmocnila za hořklost. Věčná škoda, že Z prohnal hůdovým černým srdcem bajonet anihilátoru. Martin Hůd z toho na Erlův vkus vyvázel příliš lacino. Okradl ho roky, ale tu stvůru jen povolali, aby odvedla svou práci. Rozkaz vedal hůd, protože starý přítel z toho chtěl udělat osobní záležitost. Ironií bylo, že záležitost, která ho sem přivedla, se také dotýkala jeho osobních věcí. Znovu ho dohnala minulost, ale když je vám více jak sto let, máte zatraceně dlouhou minulost baru záměrně udržovali šero. Zakrývalo špínu a když se sem večer nahrnul dav lidí, pomáhalo zamaskovat i jejich nepřitažlivost. Staromodní jukebox tu vyhrával country. Vybral si stůl vzadu. Bylo ještě brzo, jedinými hosty tu byly osamělé typy, co neměli na práci nic lepšího, než před obědem vypít pár piv. Earl si jedno objednal taky. Barbel byl přesně taková zapadlá díra, jakou se lidé jako Konovr vybírali k tajným schůzkám. Uplynuli už desítky let, co spolu mluvili naposled, ale když Erl dostal jeho zprávu, bez váhání všeho nechal a jeho. Vymyslel si pár výmluv, týmu mu napovídal, že si bere dovolenou, což všechny šokovalo, Slíbil, že se vrátí do úplnku, naložil do auta svoji výbavu a jel něco kolem tisíce kilometrů na Illinoisský Venkov. Erlovi se nelíbilo, že svým lidem lže. Života smrt lovců závisely na důvěře v týmu, ale tahle záležitost CLM LM netýkala. A pokud šlo o to, čeho se bál, tak je do toho zatahovat nemínil. Prohlížel si ostatní hosty, obyčejní pracanti, prostě průměrní američtí občané. Unavený barman sledoval televizi na stěně a spal se stvrdlými přeslítky. Stoly tu utírala v celku pohledná servírka. Jeho posílené smysly mu prozradili, čím si tu všichni vydělávají na živobytí. Páchli chemickým hnojivem, kabinami nákladáků, motorovým olejem a hranolky. Earl obvykle dokázal odhadnout, co někdo dělá, dřív než dotyčný otevřel posu. Pokud tu byly federálové v utajení, co slídili kolem jeho podnikání, museli být vážně dobří. S ohledem na práci, kterou kdysi Prokonovra dělal, očekával, že bar bude prošpikovaný štěnicemi a pod dohledem všemožných vládních agentur. Místo toho bylo nejzajímavějším pachem v okolí smažené jídlo, protože Erl měl hlad. Kapitánova zpráva byla stručná. Nerozvedl, jakou záležitost musí probrat. Bylo však po čertech jasné, že nepůjde o vzpomínání na staré časy. Mohl mít jediný důvod. Rusák se vrátil. Erl dlouze potáhl z cigarety a zíral do prázdna. Ten nejhorší parchant se, který měl Erl to nepotěšení pustit se do křížku. Jistě, posledně nad ním vyhrál, ale zemřela přitom spousta lidí. Dobrých lidí. Tyhle vzpomínky mu roky bohužel nechal ten zlomyslný démonický hajsel. Rusák se před lety ztratil z radaru. Erl doufal, že v sobě našel dost slušnosti, abych cípnul, ale věděl, že je to jen zbožné přání. Nikolaj Petrov mohl mít jen jeden důvod přijet do Ameriky a Earl věděl, že k tomu jednou dojít musí. Celonoční jízda mu poskytla čas k přemýšlení, co to pro něj znamená, a nakonec byl rád, že se do toho pouští sám. Jeho lovci už čelili pár pěkně děsivým věcem, ale Nikolaj nebyl jen další monstrum. Tentokrát to bude jiné. Nebude hrát Nikolajovy hry. Od Větnamu se hodně změnilo. Žádné zápolení, žádné kraviny, žádná schovávaná. Bude to prostá staromódní poprava. Myšlenky na pomstu přerušilo náhle zjevení obdélníku slunečního světla v zadní části místnosti. Vstoupil vysoký, důstojný muž se stříbrnými vlasy. Na sobě měl džíny a flanelovou košili ale i v nich se mu nějak dařilo vypadat jako profesionál. Kirk Konovr dorazil. Muž vstoupil do místnosti, nenápadně si bar rozdělil na čtvrtiny a jako vycvičený bývalý operativec každou propátral kvůli hrozbám. Když se krátce ohlédl k erlovu stolu, lehce pokývil hlavou na znamení, že o něm ví. Spokojený, že tu nejsou očividní agenti, se bývalý styčný důstojník speciální taktické jednotky Jednorožec vydal jeho směrem. Erla vyrušil ženský hlas. Tady se nekouří. Vzlédl ke celku pohledné servírce, co stála nad ním, ruce měla nesouhlasně zapřené v bok. Mechal cigaretu houpat na spodní mrtu. Byla vykouřená jen na půl. Jsme v baru. Žádný kouření, oznámila přísně. To je jako fakt? Zamračení potvrdilo, že to myslí vážně. Pochyboval, že by mu prošlo odvolávání se na zdravotní stav. Tvrzení, že mu nikotin pomáhá potlačit nutkání zmasakrovat všechny v místnosti v záchvatu bestiální zvřivosti, by mu asi v tomhle případě nepomohlo. Prosím, zavrtěla hlavou. Je to státní zákon, mohli by nám napařit pokutu. Je to stupidní zákon, zabručal Erl. Všude, kam přišel, vršily zákony na další zákony, dokud tu nebyla obrovská hora zákonů připravená zhroutit se v jedné velké lavině omezování svobody. Dobře, vyplázl jazyk, vložil si cigaretu do úst, stěžka polkl a snědl ji. Po cestě dolů hořela. Spokojená, to bylo nechutný, prohlásila a stáhla se. Hej, zlato, přines pití i mě, ať už tu ten nevrlej parchant prodává cokoliv. Zavolal za servírkou Konovr. Zastavil se před erlovým stolem. Konovr stádl, což se dalo čekat, protože spolu nemluvili od Větnamu. Bojový pilot, co se stal vládním strašákem, vždycky býval vysoký, o několik centimetrů vyšší než průměrně vysoký Erl a v dobré kondici. Teď na něj doléhalo stáří a už tak vysoce nevypadal, ale na starého muže byl stále fit. Kirk stál, ale stál s noblesou. No, vidím, že to s holkama stále umíš. Přes holky se byl vždycky ty, ne já. Erl mu pokynul lahví sema a Adamse. Sedni si, kapitáne. Do výslužby služby jsem odešel jako plukovník, odvětil konavr, když si přitáhl židli. A to už je nějaký čas. Ale, sakra, erle, ty vypadáš skoro stejně. No, oholil se a máš jiný účes. Od té doby už jich bylo několik. Je to jen dobře, vypadal se jako mizerný hipík. Earl pokrčil rameny, příliš se nás zaměstnával, na starosti o zevnějšek nebyl čas. A ke konci to bylo vážně šílené. Konovro <těk> se uchechtl. Nemyslel to jako legraci. Earl a další speciální členové jednotky byly jen o stupínek víc než otroci. A tenhle důstojník letectva jim dělal dozorce. Earl studoval starého velitele. Konovr mu pohled oplácel, chvíli tu seděli v nepříjemném tichu. Lidé vždycky tvrdili, že Erlův pohled znervózňuje, ale Konovr patřil k malé skupince dostatečně tvrdých chlapů, co se mu do očí dívat dokázali. Přinejmenším to se nezměnilo. Číšnice se vrátila a nechala na stole další láhev. Bylo by fér podotknout, že Konovr se choval s ohledem na okolnosti slušně a skutečně se o monstra, mutanty a zmetky pod svým vedením staral. Fond nadpřirozených sil byl slepý jako spravedlnost a mnohem méně milosedný. Pokud se váš druh dostal na jeho seznam, byla z vás lovná zvěř. Jednotlivci si museli výjimku z fona silu zasloužit, proto měla vláda neustále k dispozici nějaké speciální dobrovolníky. Když naplnil podmínky smlouvy s vládou, Konovr dodržel slib a postaral se, aby se Erlovo jméno vrátilo na seznam výjimek. Bývalý šéf možná zestárl, ale určitě nezměkl. Konovr na něj zíral, nemrkal. V očích nebyla žádná provenilost. Tohle byl muž vydávající tvrdé rozkazy, který jen dělal svou práci, nic víc. A to Erl dokázal respektovat. Nemluvili spolu od poslední evakuace a jeho zajímalo, co se stalo s ostatními přeživšími. Vídáš se se, Sharon Mengumovou, oh, zeptal se nakonec. Konavr se usmál, stále měl ten pokřivený úsměv, který holkám v Saigonu připadal okouzlující. <laughs> Vzali jsme se krátce poté, co ti skončil turnus. Jsem všako, řekl s dokonale kamenou tváří Erl. Věděl, že ti dva mezi sebou ke konci něco měli. Předpisy o nenavazování vztahů v jejich podivínské skupince veletěly oknem. Myslel jsem si, že bych k tomu mohla dojít. Na místě je mimořádně spožděná gratulace. A nejlepší věc, co mě potkala, Agentura nás pak neustále stěhovala. Umíš si představit, jak moc to nenáviděla. Pak jsem dostal pozici v DC a mohli jsme se konečně usadit. Po odchodu s armády jsem se přestěhoval sem. Hradina, máme syna tři dcery. Lidé, zeptal se El. Z větší části. To slyším, kapitáne. S ohledem na šaroněn stav to mohlo dopadnout i opačně. Byla to skvělá holka. Párkrát mi zachránila zadek. Konovr se dlouze povzdechl. Loni zemřela. Auto nehoda. To musela být zatraceně ošklivá nehoda, aby to zabilo poloviční sirénu. To mě mrzí. Vím, jak se cítíš. Tolik k přátelské konverzaci. Předpokládám, že se mi ten záhadný dopis neposlal jen kvůli tomu, abychom si spalo zatlachali nad pivem. Upoutal tvoji pozornost, co? Kerk se unaveně zasmál, než se dlouze napil. O staré časy. My nikdy nebyli přátelé, co, Erle? S ohledem na stav věcí byl konovr slušný chláp, se kterým se dalo pracovat, ale Erl tam i tak byl proti své vůli. Válčení mu nevadilo, ve skutečnosti v něm byl vážně dobrý a šel by, i kdyby se ho místo hroze pěn zeptali. Rád o nás přemýšlím jako o obchodních partnerech se vztahem založeným na vzájemné úctě. A pak to byla ta maličkost, že by mě popravili, kdybych neposlechl tvůj rozkaz. Chytráku, víš, když tě ke mně přidělili podle složky, si měl problémy s autoritami a čekalo se, že tě asi budu muset nechat odstranit. Ale... Pořád na mě byli nakrknutý, že jsem praštil Jimmyho Cartera. Jistě, tenkrát byl jen guvernér a tenhle malý kousek stál LM pár zakázek, ale koledoval si o to. No ty jsi byl vždycky byl samotář, co? To byla od Kerka řečnická otázka. No, zpátky k obchodu. Pořád je tu pár lidí, co mi dluží. Když se objeví jisté věci, vím o nich. Muži jako konovr měli sklon schromažděvat spoustu laskavostí. Nikola je zpátky, že jo? Obávám se, že ano. Když jsme o něm slyšeli naposled, byl na volné noze. Vlkodlačí žoldák k pronajmutí. Pracoval pro různé špatné lidi, pro které sežral pár jiných špatných lidí a pak zčista jasna nic. Prostě zmizel do minulého týdne. Nějaký nápad, co by ho mohlo po tolika letech vylákat na světlo. Erl pokrčil rameny. Nikolaj je ruský tvrdák. Ruský tvrděci mají jen tři emoce. Pomstychtivost, depresi a vodku. Kde je? No, tak snad ne, to není, Erle. Nejdřív se musím zeptat, co se stane, až ho najdeš. Ty přesně víš, co se stane, až ho najdu. Konovr pokýval hlavou. Jo, hloupá otázka. To já tě kontaktoval, vzpomínáš si. Jsi ten nejzarputělejší zabiják, jaký ho znám. Jakmile tě pustím po Nikolajově stopě, ten parchant je prakticky mrtvý. Mohl bych přísahat, že nejsi z části vlk, ale ohař. Nejde tady o co, Erle? Já chci vědět, proč. Jsem na penzi. Tohle se v hlášení neobjeví. Můžeš se mnou mluvit na rovinu. Erl se zarazil. Jak má na tohle odpovědět? Nikolaj byl nebezpečný. Byl všechna špatnost vlkodlaků zabalená do jednoho mimořádně bezohledného a inteligentního balíčku. Byl to velký, zlý vlk. Byl zlý, ale po světě chodila spousta zlých lidí a on neběhal kolem a nesnažil se je všechny dostat. Řekl bych, že pomsta je stejně dobrý důvod jako cokoliv jinýho. Nic lepšího nemáš. Kirk se na židli předklonil, prohlížel si ho. Tehdy byla válka. Dělali jsme, co jsme museli dělat. Protože Kirk Monstrum rozuměla lépe, než většina lidí, kdy dokáže. Sakra, oženil se s někým, kdo k ním technicky patřil. Earl usoudil, že by se svým bývalým velitelem mohl mluvit na rovinu. Je tu ještě něco. Jsou jistý pravidla, způsob, jakým věci fungujou, je tomu tak už od počátku věku. Vždycky je tu jeden nejsilnější. Ten, co určuje pravidla. Jednou za čas utvoří smečku, to vím. Chceš mi ale tvrdit, že tu existuje nějaká vlkodlačí společnost z pravidly? Vlkodlačí zákony? Tohle jsem při briefingu musel přeslechnout. Není to tak, jak si to představuješ. Pravidla možná není to správný slovo, ale musí stačit. Nový vlkodlaci je porušujou, protože o tom nemají páru. Většina lidí, co se promění, hned dělá tak k čemu je nutí instinkty. Ti, co se jim daří nějaký čas přežívat, vycítí, co je to za pravidla. A buď budou poslouchat, nebo přijde někdo jako já a postará se o ně. Kerk si ho chvíli prohlížel. Tím někým myslíš lovce nebo vlkodlačího alfu? Erl terminologii potvrdil přikývnutím. Kerk jako obvykle věděl víc, než dával najevo. Vejde to na stejno, i když tomu tak nebylo. Některý starší vlkodlaci pravidla porušují, ale většina z nich ví, že provokovat nejsilnějšího se nevyplatí. Kdyby to zjistil, udělal by jim ze života peklo. A jaký jsou současný pravidla? Je jich jen pár, ale v základě jde o to nechat lidi na pokoji. Žejte podle pravidel a obyčejný lidi se nikdy nedozvědějí, že existujete. Z výrazu jeho tváře bylo jasné, že si Kirk právě potvrdil své podezření. Myslel jsem si to. Víš, od doby, co jsme spolupracovali, jsem si o pár věcí zjistil. Většině z nich je všechno ukradený. Dělají, co se jim zamane, je jim jedno, co říká jeden starý chlap. Netvrdil jsem, že to funguje dobře, ale nechtěl by svět, kdyby blokodlaci instinktivně následovali opravdu agresivního vůdce. Takhle je to lepší. A co se stane, když se objeví nový šéf? Všichni to vycítěj. Pravidla se změní. A ty nechceš, aby pravidla nastavil někdo jako Nikolaj. On v nás nevidí různý lidský bytosti. V jeho mozku jsme myti nadřazení a lidstvo je kořist. Kletba se bude šířit. Smečky se budou rozrůstat. Spočítaj si to. Kerk zamišleně pokýval hlavou. Došlo mi, že zatím bude nějaká podobná monstrozní psychologie. Tak proč musí Rusák zemřít? Erl se opřel a založil ruce. Jeho minotauří bunda zapraskala. Protože jsem to řekl a králem vlkodlakou jsem já. To byla zjevně odpověď, kterou chtěl Karek slyšet. Nikola je v Americe. Došla mi ta. Kde? Severní odsud místo uprostřed ničeho v Michiganu. Viděli ho minulý týden, když přijel do USA. Podle mých informací míří do města jménem Copper Lake. Slyšel si o něm? Neřekl bych. Jak to všechno víš? No, jsem na penzi, ale nejsem mrtvej. Stále mám ve společnosti přátele, co mě s radostí informovaného. Mlhavá odpověď naznačovala, že není připravený prozradit všechna na svá tajemství. Stá se ho UPKM Sejmold. Úřad pro kontrolu monstera ani neví, že existuje. Když zrušili naši speciální jednotku, předali jsme jim většinu našich složek, ale ne všechny. Tehdy byl UPKM jen banda oslabovaných poldů, co zakrývají škody. Při našich operacích šlo o národní bezpečnost, kdy víš jen to, co potřebuješ. Oni to vědět nepotřebovali. Dobře. Jen by to zkomplikovali. Poslední věc, o kterou Earl stál, byly Majersovi poskoci, co by se mu plekly pod nohy. No, já na tvoji otázku odpověděl, Kerku. Teď odpověz ty na moji. Proč jsi mě k tomu přibral? Konovrovo pivo bylo napůl vypité. Zakroužil zbytkem, zíral na něj. Ty a já jsme poslední přeživší členové jednotky. Ukázala se... Že něčitel stále žije. Upozornil ho Erl. Vážně? Šílený zelený baret pit? Uh, to jsem nevěděl. Museli ho přeřadit na něco tak tajného, že o tom nevědělo ani moje oddělení. No, Nikolaj byl náš problém a já nemám rád nevyřešený problémy. Už jsem příliš starý. Nezvládnu ho. K čertu, nezvládl bych se mu postavit ani v nejlepších letech. Ty na druhou stranu můžeš. Jistě mohl bych zavolat UPKM. Kdyby věděli, že se jim na domácím písečku prohání Stalinů Stalinův vlkodlačí mazlíček, úplně by z toho šíleli. Ale já chci, aby to zůstalo v rodině. Erl poznal, že je zatím víc. A. Konovr si prohlížel stolní desku s odpovědí váhal. Sharon měla hrozný noční můry celou dobu, co jsme byli spolu. A vždycky šlo o to samé. Zlaté oči a bílé tesáky. Že si pro ní rusák přijde, že si přijde i pro děti, jen aby se pobavil. Nikdy to pro ní neskončilo. Zabil většinu naší jednotky. Nedokázala se zbavit pocitu, že se vrátí, aby to dokončil. Noční můry. Erl noční můry neměl. On je rozdával. Ten parchant Sharon okradl o celé roky jejího života a já ji nemohl ochránit. Když teď vím, že je naživu, potřebuju, abys ho pro mě zabil, Erle. Aby ho úplně zničil. Chci, aby cítil to, co cítila ona. Viděl jsem, co dokážeš. Udělej to pro jednotku. Udělej to pro ní. A až s ním skoncuješ, pak budu moct jít k šaruněni hrobu a povědět jí, že je to konečně za námi. Earl pozvedl láhev. té co to nezvládli. Tukli si pivy. Na ztracené přátelé a hromadu mrtvých komoušů. Na to si Earl Herbinger připít mohl. Kapitola druhá Ráno po mojí první noční proměně jsem se probudil nahej v kaluži krve. Nepatřila mě. Byl to farmářský dům, malý půjeblo na řece. Chatrné dveře byly vyrvaný z pantů, ale a ležely na dvorku plném zobajících kuřat. Farmářova rodina byla roztahaná po celém pozemku, rozplácnutá na zdech, odkapávala ze stropu, prašnou podlahu měnila v bahno. Stále jsem v puse cítil jejich chod, Kousky z nich mi zůstaly v zubech. Těžko se to vysvětluje. Když se změním, vzpomínky jsou jiný. Není lehký převádět je do lidských slov. Bylo to jako probuzení ze snu, co si pamatujete jen z části, ale taky jsem přesně věděl, co jsem jim udělal. Tehdy toho LM o moc nevěděli. Jen směska mytologie a babských povídaček, ale dnes už vím, jak se kletba přenáší. Jediný kousnutí z předchozího měsíce. Jen to stačilo ke konci mého života. Farmářů v starý nejvykolcem jsem našel zahozený kousek od studny. I když jsem pořád cítil, jak mě kulka praštila do žebere, pod krvavým strpem teď žádný zranění nebylo. Mlhavý vzpomínky mi prozradili, že mě kolka roziřila. Farmáři kolt k ničemu nebyl, ale já se pod jasným raním sluncem modlil k Bohu, aby teď pomohl alespoň mě. Já monstra zabíjel. Nechtěl jsem se stát jedním z nich. Přitiskl jsem si hlaveň pod čelist fůhlu, co mi utrhne temeno. Ostatní to místa brzy najdou. Určitě už viděli slítávající se supy. Lovci se poučí z toho, co se mi stalo a znovu chybu nezapakujou. To byla poslední myšlenka, než jsem stiskl z poušť. Později jsem se vzbudil s příšerným bolehlavem. Jak jsem řekl, tenkrát jsme toho o vlkodlacích moc nevěděli. Hedr Kerkonenová noční směny brát nemusela. Pracovala tu dost dlouho, aby mohla žádat o dení, ale ona byla vždycky povahou noční pták. Práce po nocích ji ničila všechny šance na společenský život, ale s výjimkou pár autonehod, barových hrvaček a lidí, co dělali pitomosti, noci většinou bývaly klidné, skoro pohodové. Minulá noc byla výjimkou. Přijímali jeden hovor za druhým. Státní policie našla tuláka, který bloumal kolem tábořiště a kvílel o konci světa a poslala ho do nejbližší zadržovací cely, jež se náhodou nacházela v Copperlake. Když se toho pošuka snažili nahnat do cely, vykousl želářníkovi z ruky kus masa. Hedr zrovna nastupovala do služby a situaci vyřešila pořádnou dávkou pepřového spreje a teleskopickým obuškem. Potom přijala hovor ohledně dvou trampů, co se ještě nevrátili do tábora, ale to spadalo pod okres baráž, který se o pátrací operaci postaral sám. Pak musela zpracovat hlášení o pohřešovaném, protože pan Loira se nevrátil z práce. Pravděpodobně se znovu opil a někde vyspával, ale to všechno šlo stranou, když se doslechla, že Joe a Buckley ho potrhal medvěd. Jistě v severní Michiganu měli medvědy a taky vlky, ale nikdo si nepamatoval, kdy naposledy došlo ke skutečnému útoku. Heather panikařícímu hlasu ve vysílačce nevěřila. Muselo jít a omyl. Nakli klif uháněla jako šílené celé, když dojela Buckley ho zrovna nakládali do sanitky. Počáteční prognóza byla zlá a když uviděla tmavě rudou louži, ze kterého zvedli, věděla že její přítel určitě umře. Našla ho Nensy Rendlová. Chudák ženská z toho pořád byla v šoku. Ostatním policistům pověděla, že slyšela vití, ale to byl nesmysl. Tohle by žádný vlak nedokázal. Našli tu stopy po co prořízly kapotu služebního auta. K Hedr a dalším policistům se do půl hodiny připojili dva zástupci ministerstva pro přírodní zdroje. DNR a pár dobrovolníků s dobrými stopařskými psy, ale po medvědovi nenašli jedinou stopu. Psy nespolupracovali. Jen očichali bakliho zaparkované auto a stáhli se s ocasem mezi nohama. Zkoušeli je uklidnit, ale ke stopování je nepřesvědčili. Hedr v místních lesích lovila odmala, ani ne tak pro zábavu, ale protože byly chudší než kostelní myši a jediné maso, co se dostalo na rodinný stůl, pocházelo ze zvířat, co sami zastřelili. O stopování zvířat však nevěděla nic. Sezení na stromu v posedu a čekání na procházejícího Jelena z vás žádného Davyho kroketare udělá. Vytáhla z auta Vinčestrovku, nabila ji a vyrazila i tak. Promáčená zem byla rozdupaná neopatrnými kroky, proto ani s baterkou nic neviděla. Východ slunce jim taky moc nepomohl, i když s ním dorazili další dobrovolníci. Ten zatracený medvěd dávno utekl. Když se Hedr vrátila, místo činu bylo plné nových policistů a velení se ujal sám šerif. Kai Hinz zastával úřad šerifa už tehdy, když se Hedr do Koperlej vrátila z Minneapolisu. Bylo mu 50, měl 20 kg nadváhu a byl to hardcore fanoušek scify. Proto Hedr od nového šéfa moc nečekala. Ale šerif se ukázal být dobrým velitelem, který se stará o své lidi i okres. Úřad ve volbách úspěšně obhájil, protože mu na lidech upřímně záleželo a na rozdíl od předchůdce ho jeho okres zbožňoval. Šerif mluvil s jedním chlapem z DNR. Ochranáři nebyli mezi nezávisle uvažujícími lidmi, kteří žili v Copper Lake, příliš oblíbení. Jako holka s nimi párkrát měla problémy, když lovila bez ohledu na sezónu. Nejhorší byli zapřísáhlí ekologové. Tenhle se však choval jako starý profesionál a vypadal, že ví, o čem mluví. Hedr k ním zezadu přistoupila, ale nechtěla být nezdvořilá a přerušit jejich hovor. A povídám vám, šerife, děje se tu něco opravdu zlého. Můj kolega ze státu Washington, Cheryl Arion, měl nedávno stejný případ. Útok zvířete, co úplně neseděl, stejně jako tohle. Vložila se do toho jistá vládní agentura. Víte, o které agentuře mluvím? Šerif Hintz pokýval hlavou. Všichni šerifové z oblasti dostali nejasné instrukce a číslo kam volat, když se stane něco divného. Opravdu si myslí, že to jsou? Ne, to je směšný. Všiml se čekající hedr a okamžitě zmakl. Chlap z DNR uhnul ustrašeně pohledem, jako by je při něčem přistihla. Šerif si odkašlal. Zástupkyně konenová. Jeli jste štěstí? Nic, pane, nějaké zprávy o Baklím? Zatím ne. Prohlédl se její mokrý a zabahněný zevnějšek. Jak dlouho jste tam byla? Od chvíle, co to oznámili? Vypadáte utáhně a směna vám skončila před několika hodinama. Tady už nic nezmůžete. Pane, já, já to chápu. Joe byl i můj přítel Hedr. Proč se na něj nejedete podívat? Než bude příliš pozdě. Počkala, dokud po silnici neujela kilometr, než frustrovaně zaječela, zanadávala jako špaček a praštěla do volantu, až ji z toho rozbolela ruka. Její oddělení už o pár lidí přišlo, ale tehdy šlo o normální věci. Narkomani, autonehody a tak. Koho ve službě zabije, poděla najmedvěd. Tohle nebyla Aliaška, tohle byl Michigan. Nedávalo to smysl. Blížila se zima. Nebyla žádný zolok, ale nemělo se to pitomé zvíře uložit k zimnímu spánku. K útoku došlo během ledového deště, tak proč medvěd vylézal ven a proč napadl auto? Hed nevěděla a teď ji navíc bolela ruka. V duchu si za výbuch vyčinila. Vždycky měla vzniklivou povahu. Proč to nemohla být ona, kdo hovor přijal? Možná, kdyby tam byla ona a ne Bakly, nemusel by právě teď umírat. Možná by dokázala něco udělat jinak. Věděla, že je blbost se z toho obvinovat, ale Hedr byla vždy ochranářská ohledně těch, které považovala za své lidi. Díky tomu byla mezi spolupracovníky oblíbená, ale párkrát ji to na předchozích okrscích dostalo do potíží s nadřízenými. Okres Koper se lišil. Tohle bylo její město, její lidé a tohle oddělení byla její rodina. Teď jeden z nich umíral a ona s tím nemohla udělat jedinou zatracenou věc. A to je neskutečně štvalo. Od bakliho hovoru uběhlo několik hodin, než se konečně dostala zpátky do Koprlej. V nemocniční čekárně se schromážděla polovina jejich malého policejního oddělení a několik rodinných příslušníků. Bakly byl oblíbený a milovaný člověk. Nějakým zázrakem zůstával naživu. Doktoři nad tím žasli, ale zdůrazňovali, že na nějaké závěry je příliš brzy a letecký převoz do lepší nemocnice by byl příliš riskantní. Hedr vysedávání v nemocnicích nesnášela, bývala tam nervózní a přecitlivělá. Toho už si v životě užila příliš, a přestože její směna dávno skončila, dobrovolně se přihlásila, že pojede do kanceláře a nabídne jim pomoc. Stále byla příliš rozrušená, aby usnula, a kromě psa na ně doma stejně nikdo nečekal. Zpátky na stanici hladová a rozmrzela Hedr nepřekvapivě zjistila, že se nikdo neobtěžoval doplnit kafe, Místo něj si v automatu na chodbě koupila dietní kolu a prošlé čokoládové koblihy. Pochybovala, že budou křupavé, ale obsahovali cukr a to jim dodávalo na důležitosti. Uvědomovala si, že i přes úzkostlivě pravidelné jízdy na rotopedu riskuje, že se kvůli závislosti na pochybných sladkostech možná stane další sněžnou krávou ze severního Michiganu, ale i tak to byla ochotná riskovat. Viděla si Joa Kerkonenová? Zeptal se Chase Temple, jeden z nováčků z denní směny. Heather ho zatím moc dobře neznala, jenom něm věděla, že nedávno odešel z námořnictva a dálkově studuje politické věci na Northern Michigan University. Kvůli jeho mladistvému nadšení si připadala prasterá, a to jí bylo teprve 6.30., Slyšel jsem, že to bylo ošklivý. Musela chvíli počkat, aby nemluvila s pusou plnou koblihy. Stejně nevěděla, co by měla říct. Nevěděla o nic víc než všichni ostatní. Já osobně ho neviděla. Ale jo, doktoři říkali, že je to zlé. Fraktura lepky, roztrhané břicho, velká ztráta krve a přišel asi o metr střev. Jestli to Bakly přežije, bude pozbytek svého krátkého života mrzák. Ta myšlenka jen prohloubila její depresy. Změnila téma a ukázala k zadržovacím celám. Jak se má náš oblíbený host? Stanice v Copper Lake byla malá budova, proto templ hned věděl, o kom mluví. Byla poslali domů, když o ten magor pokousal. Řekl a mluvil přitom o zástupci, který měl minulou noc na starosti stanici. Vyžádalo si to pět stehů, ale slyšel jsem, že jste toho chlapka za to pořádně uzemnila. Brásk! A přímo do obličeje. Takhle to děláte ve velkém městě? Hedr na jeho idiotský ušklebek neodpověděl neodpověděla, proto se přestal smát a pokusil se chovat jako profesionál. Já tím nic nemyslel, jen jsem slyšel o vaší reputaci, že udržíte klidnou hlavu, i když se něco pořádně podělá. Hedr ho stejně pokrčela rameny. A dělám, k čemu mě vycvičili. Jasně, slyšel jsem, Kluk potřeboval pomoc a poblíž jsem byla jen já. Nic velkého. Díky jednomu šílenému případu se sexuálními otrokáři si docela udělala jméno. Později ji pozbytečné přestřelce veřejně vychvalovali jako hrdinku a v soukromí ji pokárali za hloupost. Měla pořádně nakročeno k povýšení na detektiva, než ji zdravotní problémy v rodině přivedly zpátky do rodného města. Teď už na tom nezáleželo. Copper Lake bylo mnohem klidnější místo než Minneapolis. Dala si záležet, aby téma změnila opravdu důrazně a Temple tak věděl, že už to v budoucnu nemá vytahovat. Už jsme našeho kousače identifikovali. a no, pak každé, když se ho zeptáme na jméno, jen zírá do prázdna a mele o nějakém zlčení. Pořád nemáme nejmenší tušení, co je záč, ale zkoušíme to dál. Jednoho z jejich přátel dnes vyvrhli jako rybu. Neměla náladu řešit problémy se zapáchajícími šílenci, ale severní Michigan byl v pravém slova smyslu konec světa. Z nějakého důvodu tu končila spousta bláznivých lidí. Jakoby opustili Chicago i Minneapolis a pak se lesy potulovaly tak dlouho, dokud nenarazili na hořejší jezero, kde se z nich stali její problém. Nic dalšího se nestalo. Ti výletníci v baráž se pořád pohřešují. Asi je sežeral ten samý medvěd, zabručila. Ztracení turisti nebyli nic překvapujícího. S výjimkou pár městeček a farem severní Michigan pokrývali hustě zalesněné kopce. Když jste sešli z cesty, ztratili jste se tam jako nic. Místní milovali turistické dolary, ale hledání ztracených měšťáků se rychle omrzí. No a pak ještě volal nějaký federální agent z Washingtonu, zajímal se o to napadení medvědem. Kdo? zeptala se Hedr. To bylo rychlé. Chlapi z ministerstva přírodních zdrojů to museli popohnat nahoru k těm, o kterých mluvil šerif. Netuším, ten chlap se jmenoval Jefferson, takovej ten samolibý typ, ale já to přehodil na šerifa. Ptal se, jestli tu nedošlo k dalším útokům zvířat nebo neobvyklým zmizením. Říkal, že někoho pošlou, aby vyslechl Baklyho jestli, rychle se opravil, až se probere. Já mu na to pověděl, že by sebou raději měli hodit. Jestli se předpověď počasí nemejlí, dorazí dneska pořádná bouře. Důrazně trval na tom, že mu máme zavolat, kdyby došlo k něčemu neobvyklému. Něco neobvyklého? Malí černí medvědi, kteří v oblasti žili, obvykle jen převraceli popelnice, neproráželi čelní skla aut, aby sežrali zdravé, ozbrojené chlapy. Neobvyklé to nevystěhovalo ani zdolí.